بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف انبياء المرسلين رسولنا المبين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم التسليم كثيرا لك سوا الله عز وجل سبحانه وتعالى وكثرات السلام على شيخنا الشيخ ابو سميكا وغلامنا محمد صلى الله عليه وسلم نجري خاصنا الصحابه اسوني في سليل طريق قدسوني غدا Na prošloj put smo govorili, jeli, odnosno počeli smo govoriti o predsjedno e, određenim kaznama u islamu, odnosno islamskom pravu ili Kitab orkodud, pa smo govorili o kazne za bludu i jeli, odnosno za Zinalu. Spomenuli smo prije svega da za neoželjene ili neudate kazna za dokazani blude i stotinu udaraca biće i protirivanje iz stanovanja na godinu dana, a za one koji su u, u šarijetski ispravnom braku, rekli smo da je za njih žestoka kazna kamenovanja u smrti. E, još smo u tom, po uglavlje ostalo nam je nekoliko hadisa, došli smo do 1039. hadisa, e, koji je nastavljen u vraćanju onoga ko prizna blud četiri puta, lupi za kamenovanu, odgađanju, izvršenje kazne za trudicu, dok rodi i žena za bludnike koji je ureido radiantan anko prenosi da je mu da je mai diplomalike lesna i došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi vesallam i rekao Allahu poslanice ja sam sebi počinio nasilje i učinio glug želim da me očistiš poslanik alejhi vesallahu selam ga je bratio sutra je ponovo došao i rekao Allahu poslanice ja sam počinio glug poslanik alejhi vesallahu selam Aleksa se namjera polo m Potom je nekog poslao u njegovu nalogu, odnosno njegovog plemena. Iza slanik je da li vam je poznat neki mentalni nedostatak pod majza, da mu nešto zamjerite. Rekli su, mi ga poznajemo kao potpuno zdrava i po onome što znamo, on je jedan od naših dobrih ljudi. Majza je došao i treći put. Poslanika Leksala Tosa vam ponovo poslao iza slanika, ponovo ih je opitao o njemu, pa su mu ponovo otvrdili da je normalna. Kada je došao četvrti put, iskopana je rupa, a potom je poslanika ljeh sr. 27. naredio da dovedu majza, pa je Ova je ovaj predaja, ili ovaj dodatak da je iskopana rupa, da se spominjemo Hadisu, je izniman dodatak, to je slava. Nekim predajama se spominje da nije kopana rupa. Onda je došla Davidija, to je ta žena je i rekla Lao poslanice počinila sam blud pa me očisti. Poslanik Eksalatus selam je mi je vratio, pa su 3 dana došla i rekla zašto me vraćaš? Možda ćeš me vratiti kao što se vratio mlaiz, dok me Allaha ja sam trudna. Poslanik Eksalatus selam je rekao kad nečeš da to prikrečiš, pokaješ se, onda te neću vraćati. Idi sačekaj dok se ne porodi. Kada se je porodila, došla je sa djetetom zamatanim u peleni i rekla, evo, rodila sam ga. Poslani kada je, je rekao, ide i dojga sve dok ne mogne jesti hranu, dok se ne mogne hraniti samog. Dijete je narastno i jesti hranu, pa ga je ona dovela, a u ruci je bila korica hljeba. Ona reče, poslanič, evo, poslanič, odbila sam ga i sada jede hranu. Foto je djete, djete dato nekom muslimanu. Naređeno je da ju se iskopa rupa do prsa, postavljena je u nju, a zatim je ljudima bilo rečeno da je kamer u nju. Prišao je Halib Ibn Velij, uzeo kamer i udalio je u lalu. Krv je poprskala kolicu. Proklinjao je. To je njegovo proklinjanje, laluposlanika, kada je izlatoslame čuo što pa je rekao, polako Halib Tako mi onoga čuje ucije moja duša, učinila je takvo pokajanje, koje kada, bi, kada bi učinio onaj, koji je varao pri prodaji, bilo bi mu oprošteno. Potom je naredio da se pripremi, odnosno da se opremi, klanjao je uđenazu, zatim je ukopan. Ovdje imamo nekoliko li, važnih propisa vezanih za, za ovaj hadis i sprovuđenje ove kazne nad gludnikom ili gludnicom. Prvo je, da je sunnet uh, utvrditi, odnosno potvrditi, da je zaista je li, uh, dotična osoba da je počinila I zato je poslanika Nesila Trslan ovako postupio, tri puta je, je li, vraćao i četvrti puta je priznao nakon što je ispitao njegov narod, njegove su narodnjake, da li je zaista on, je li u redu metano, da li je zdrav, ispitao on njemu. Znači poslanika Nesila Trslan, kao što vidimo, je tako i praksa u šarijetu. Praksa je da se kazna sprovni samo ako ne postoje nikakve sumnje da je počinjeno i da nema nikakvih drugih ukolnosti koje bi mogle skriječiti ova izvršenje kaznega. Znači mora se u potpunosti sve ova eliminirati, vidjet ćemo kod ova kazna i zakrađu. E sad mislim na sklučenje se razilaze, da li, je, da li je dovoljno da jednom se prizna, neki kaže dovoljno da jednom se prizna, da jednom prizna da je počinio gludi, da, međutim, Džunghuva problema je većina je 54 puta od stvari jer tri bude četvrti put se sprovodi kazna da se treba priznati i nakon toga teks provesti kaznu. U drugom slučaju kod ove žene Damidije, ona je došla i poslanik Reisla Tuslavod Matijel ovaj prihvatio njeno priznanje zbog čega utoga što je bila bila trudna i to ja sam dokazao jasen je dobrožnjena trudnoća, ona nije morala to potvrđivati e, četiri puta. I poslani kad njih strata slavnog hadisuje, vratuju, znači njih sprovodio kaznje dok se ona ne povedi, pa ponovo vratio do djete, pa nakon red, dvije godine dok djete doji i dok ne počne samo da jede. I ona je bila ustrajena u tome da se sprovede kaznje i manis i ova žena tave tesno govori o njemu iskrenom pokajanju mada poslanik Arejsa Latus namerio htio je onako indirektno da se oni da oni promijene promijenu svoju dali izjave svoje priznanje i da to oni nisu i prošli put ili govore o tome da čovjek u tom slučaju da se može iskreno pokajati i to sa lavom riješiti odnosno iskreno se pokajati lav je uz lavo dozvoli rahmeta očem biti oprošljati. Ali oni su htjeli da se očiste na ovom svijetu zato što jedan je izvijestlost. Čovjek nije siguran da mu Allah prosti. Nije siguran koliko je teško to djelo koje uradio. I on želi da se očiste na ovom svijetu. Jer pravilo je da onaj ko iskusi kaznu šelijetsku na ovom svijetu za određeni čin ili zlodjelo, na ovom svijetu neće snosti nikakvu Nakon što je ova gambidija kamenovana, vidimo da su neke asfabi proklinjali zbog tog njenog čina, je, naravno, bila greška, kada je došlo do poslanika, ukolio je falina i rekao nemoj ne tako me Allah, nemoj tako činiti, polako fali Jer ona se pokajala, to je, znači radi se u znači ne radi se o oni koji čine te, ta djela, ome se desi to da učini pa se pokaje to što to se sve gleda znači što njegovo pokajanje je bilo kao dovoljno kao kažem sad ikada je sala poslana čeka je zaloga koji vara pri prodaji što jasno govorim da je i smo o tome govorili prije, da smo govorili kako da varanje pri prodaji da je to grije u zinal koji je još veći da još što ježi Jerom slučaju uz inavku činimo zlom sami sebi to što kaže jeli, ovaj, majs kad je li ovaj majska ne došao kad učinio sam nepravdu sebi zulu sebi nasilje, jer čovjeka čini taj grijeho sebi ovaj samo sebi štetu čini dok kada varamo činimo i sebi štetu kada varamo pri kupoprodaji i sebi štetu činimo a činimo štetu drugom i sam zato je taj gri je ovaj težak. I zato poslanik Al-Isl. kaže da učinila je tako pokajanje koje kada bi učinio onaj koji barab prodaje da bu, da mu bilo dobro. Zatim je na da se opremi. čini je nije bačena u ruku, za, zatrpana nego kao muslimanka je opremljena okupana. Je I poslanik joj je klanio dženanosu. Zatim je učinio. Što znači da Uh, muslima nad kome se sprovede širijetska kazna, on je častan. Širijetska kazna je samo je kazna ili čišćenje od vijera za taj dotičnik lih koji čini. Sljedeći hadis kamenovanja židova, senovnika, islamske države za blud, kaže Abdullah Ibn Amradi al-Lamu, prenosi i da su Allahom, um, Mosaniku al-Sallam, dovedeni židov i židovka koji su pričinili blud. Poznate da su židovi živjeli u Medijini, da je i poslanik Ali Islalat Oslavi zatekao bilo su prema plemenadjalu ovaj Medin. I oni su, e, i to je pravilo da se, da se njima sudi prema njihovom vjerozakon, odnosno prema i knjiži koju oni slijedi. Kaže, lavo poslanik Ali Islalat Oslavi odšao kod židova i upitao, i šta se kaže u Tevratu za onog ko počini glup? Rekli su, pocrnimo eh, im lica, Stavimo ih na dva magarca, okrenuti ih lice prema repu tako i vodalo po gradu. To su oni kazali, vidjeli. Sad nekada slat Veslam je rekao, donestete vrat, ako istinu govori. Donijeli su ga i počeli čitati. Kada su došli do ajeta koji govori o kamenovanju, mladić je čitao, stavio je svoju ruku na taj ajet i čitao ono što je ispred i iza toga ajeta, pokrio taj ajet, je taj citat. Abdullah ibn Saman koji je bio sa Labom po Samadi po Sanipom ali se na dveseleme rekov po neka podigne svoju ruku. Kada je podigao ispod nje bio ajetuk kamenovali. Potom je Labu po Sanipu na dveseleme naredio pa su kamenovali. Abdullah ibn Omar ibn al rekao bio sam donik koji su ih kamenovali. Vidjeo sam židova kako svojim tijelom štiti židova pod kamenom. Znači ovo je pa ovaj Vojdam Hadis govori o tome da da se uglu kitavijanom kršćanima, kršćanima i jevidno da se njima sudi prema njihovom njihovom kitabu. Ako je li za taj propis ako ima je za taj pristup ima odrižena kazna precizina Sljedeći, Hanis govori o bičevanju robinje kada počini blud, Ebu Horeira, Dijel Nandu, prenosi da Laubosanika Nefsela Tosran bio upitan o neudavanoj robinje kada počini blud. Rekao je, ako počini blud, bičujte je, pa ako to ponovi, ponovno učini, bičujte je. Pa ako to opet učini, bičujte je, potom je prodajte, pa makar za devin kola. I Šiham bi rekao, ne znam, poslije trećeg ili četvrtog puta. Ovo je propis, znači za ropoveri to vrijeme to je bilo aktivno eli on njima je bilo propisano pola kazne od, u odnosu na slobodnog čovjeka ili pola kazni slobodnog čovjeka za neudavane je bilo jele 50 bičeva a za udavane ili ženjene pošto se smrt grebi smo ne može poloviti, je, bilo isto propisano da se da se bičeva o određenoj kazne koju treba da je na svojim robom. Ebo Abduragman Radjel Lavango je rekao, Alija Radjel Lavango jednom održao hudbitu i rekao, o ljudi, izvršavajte kazne određene za blud na svojim robovima, nad ženjenim i neženjenim. Neka robinja, neka robinja lavog pusanika rjecila, to se nam je počinila blud, pa mi je naredio da je bićuje, međutim, bila se tek porodila, pa sam se bojao da je ne ubijem ako je budem bićevao. To sam rekao posla Nikola i sve Latvoselan, pa je rekao, dobro se sjetio, u drugoj predaj se kaže, ostavi je dok ne ozdravim. smo završili, ovim adisom, robovima i robinjama, završi smo, pooglavlje, o kazni za blud. Kao i kod drugih, ovi poštini, iz šerijetskih, šerijetskih kazni za, za ova vodjela, cilje, da se spriječi to zlo društvo. Jer jedini način, i to je najbolji način, to je propis koji je Allah i Lešanu propisao, jedini način da se blud suzbije u jednom drugu. Jesu Jeste sprovođenje rigoroznih kazni, odnosno onih kazni koje je propisao gospoda Svetova. Sve ostalo je ovaj, blago i time se blud ne suzbija. Određeno je kazn za krađu, to je sljedeće poglavljaju krađa Mi danas živimo li, u vremenu kada, je, kada su mnogi grijesi kao i pluut i drugi grijesi kada su jeli proširili se u društvu i isto tako i je krađa jedan od tih grija Danas se na svakom je li Moramo razlučiti hoide vidjećemo je li da postoji razlika između prevare od timaćine i krađe Je isto, prevara, kad nekog prevarite pa mu uzmete i veter, da pet, podvalite krivo laganje tako Ima ultimaciona, kada rotimate nekakvim krivim zakonima i rotmete nepravdi, kao što nedavno je bilo naj te neki lopov gdje otrgnuo ženu. Ovaj ograc i upravo zlatnog ograc. Imate krađu. Šta je to krađa? Znači krađa je u stvari e uh, bez pravno znači bi uh, da idu لحد ikriomice uzimanje tuđeg imena kada uzimate kriomice tuđeg imeta koji je uh, koji je čuvan bilo da je to u kući u, jeli, u, u nekoj prostoriji zatvorenoj u autu u u džepu, ili ono što se računa da se čuva jel na mjestima koja se računaju i da su to mjesta koja ću ovaj Prvi hadis koji govori o krađu jeste, a prije toga... Prvi hadis znači je za koju ukradenu vrijednost se primjenjuje kazna odsjecanja ruke. Jer ne primjenjuje se širijets kazna, kazna za svaku vrijednost koja se ukrade. Izalto Aisha radijal prenosi da Allahu poslanik Kalih sallallahu alejhi ve sellem rekao ruka se odsjeca za ukradenu stvar u vrijednosti četvrtine zlatnika i više. Svjedeći hadis jer govori o istoj temi pa kaže o odsećanju ruke za ukradenu vrijednost od tri srebrnjaka. Ibn Umar radijal Allahu prenosi da Allahu poslanik Kalih sallallahu alejhi ve sellem u ruku kradivcu koji je ukreo štit, čeva vrijednost je bila tri srebranjanka. I treći hadis govori, je li, o istoj stvari, ocijecanje uke za ukradeno jaje. Epo Hrera r.a. namo prenosi da je lal poslanitelji i lal to se rekao, Allah je proklao kradnjica koji ukrade jedno jaje pa mu se zbog toga ocijeće ruka i ono koji ukrade uže pa mu se zbog njega ocijeće ruka. Ova dva prva hadisa govori li, o, o nisam, to je nisam, odnosno određena vrijednost, ukradena vrijednost, do koje se odsjeca Prije toga, li, prije nego što krenemo tumačiti ove hadise, samo ću da naglasim da je krađa po islamu jedan od najvećih grijeva, za koji propisana kazna, oštra kazna, na ovim svijetu, a to je odsečanje ruke, odnosno šake. Što pije, jel zapadnjaci rekli kako što rigorozne kazne u islamu bi će se bi će se odseći šaka itd. i tako dalje. zato je kriminali, krađa druga zla, zato su proširena proširena u zapadnim društvima puno više nego u islamskim zemljama. O osjecanju ruke u ovom propisu govori Kur'an sam. Jer zato zvišen Allah Nelšanu kaže kradnjicu i kradnjicu osjecite ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili opomena od Alaha, Allah, je Yesila i Muna. Zašto je propisana ovako rigorozna kazna za kradnjice? Zbog toga što oni, jeli, bespravno napadaju tuđi imetan. A tuđi metak, odnosno metak u islamu, zaštita i metka je jedna od univerzalnih vrijednosti u islamu. Zaštita, rekli smo, vjeri, zaštita časti i metka, zaštita porijepa, je to su univerzalne vrijednosti iz života. To su univerzalne vrijednosti koji islam štiti i svako onaj ko nasrne, nasrne ili nasrće na vrijednosti rigorozno se kažnjava na ovim svijetu. Zato je Islama popisao žestoke kazne za sve ovakvara, tako isto i za kluk. Jeli, time se a, grožava, odnosno na, nasrćena ljudskog porijekloga, neđusku čast. I čast ljudska je spada među te vrijednosti. E, to je razlog. Uzvišena Allah da zaštiti naše metke. Jer to je zaista zločin. Kada čovjek, recimo, a, radite dugo vremena da bi nešto postigli, to ostvarite, I neko duđe u To je pa očaj za insana. Posebno ako se radi o nekoj većoj vrijednosti. Kao što je aktorino sada obijaju stanove i kradu, sve što je vrijedno. Novac, zlato i itd. I nedalje je bilo, je je vjerovatno, ovi nasilnici, mada to nije krađan, to je nasilje, to je nešto drugo. To su razbovinici koji su napaljeno ušli u stanu doktora Šefa Jogurdića i tražili zlato je stabilnost peštovima i takvara. Za njih je druga kazna u Ljovićem u Kastnijegoru, to su razbojnici, napasnici. I to je, kažem, jedini da se sačuva ljuski metak. Da se ta kazna sprobedi mnogim društvima, bilo bi ponovna njegrađenja. I to bi se tam se, jel... To zlo bi se sigurno smanio. Sad, zamislite osjećanje Sana, koji, recimo, sakuplja novac godinama, bilo je takvih slučajnja, ukrali hađinci, u svojoj hađi nekom novac, zakupljao zahađu i sakupljao novac te godine trebao nahađu u ušlom u ukući u kraljupane. Zato je to zločin, to je zločin. Jel čovjek sakuplja godinama za auto, ne kupi onako auto solidno lijepo, pa ne mora tupiti skupa auto, par, hiljada, maranka, Auto kao preuzno sredstvo, kao jedna od blagodati dunjaločki preuzno sredstvo i dođe i rađu se je li, ti mangupi kriminaciju kradu auto. i prodaju za za sitne pare drugim kriminacijima. Takvim ljudima se ne može drugačije stati u kraju osim sprovođenjem kolapovi i s kolabavi, propisa i gazda. Zato kaže poslanika, Allah je proklao kradljica koju krade jaje pa mu bude od toga osjećena ruka. To ćemo jelog jasniti ovaj hadis značenja u ovom Kako se dokazuje krađan? Krađan se dokazuje priznanje. Čovjek kad ukrade, treba da prizna dva puta da je ukrao i onda će se na njim spraviti krađan. I ako porekne, ako porekne nakon toga, ako kradljivac porekne, Neće se osjeća ruka, nego će samo nadokladiti ukradenu stvar, odnosno njenu da će vrijednost te ukradene stvari, jer on ne gira u tom traju. Ili dovođenjem tva svjedoka. Ako dvojica posvjedoče da, je, da je određena osoba nešto ukrala, da su je vidjeli kada, kako, odemlje je ukrala, sve detalje, bi, jer ne smatra se krađova, uzmemo nešto što nije čuvano, nije to krađaja. Neko ostaje opored puta nešto, neko tu uzme, pa krade, ali zbog te krađe se ne ostica ruka. Uvjet je da, da ukrade nešto što je čuvano, recimo u kući, u autu zakućano, u magaziju, u štali, u džepu, jer sve to čuvano. Ako čovjek ostavi zaboravio novčanije knjige i neko uvidi, pokupi se, to nije krađaj. se ako se uhvati taj, on se može kazniti na drugi način. A zbog te krađe neće mu se osjećati ruka. E sad umjeti za izvršenje. Međutim prije toga objasnit ćemo ova, ova dvaha disa. U ova dvaha disa spominje se taj nisam. Ne, ne osjeca se ruka za svaku kradenu stvar. Nisam je četvrtina zlatnika ili tri srebranjaka i to je stak džungura i do većine U današnje vrijeme od prilike kod nas je to, kad se ovo ovaj, procijeni, odnosno gledajući na naše, našu valutu, od prilike iziđe oko nešto manje od 30 manaka. Za to se odsjecao. Dobro. A treći ovaj hadis govori, e, A da je Allah prokveo kradljica koju krade jedno jaj, jaj ne vredi 30 plan. Ovaj hadis ne govori da se, da se treba osjećati ruka kradljica koju krade jaj, nego je u slanjik Aleksa Veslana ptio ukazati što čovjek sebi dozvoli da zbog neke ma, malovrijedne, beznačajne stvari, koja je beznačajna kao jedno jaj, da dozvoli sebi da mu se ruka. Ili zbog nekog užeta. Tu je poslannika neslata, to sam nam kraljati, kako ljudi zbog bog, ovaj, te neke sitnije trađe dovode sebe u situaciju da izgubi ruku, da im se cječe ruku, sami sebe ponižavaju. Alamo proklijestvo znači da je udaljeno od lave milosti. ona ko ga Allah ili proklijete, on je udaljeno do lave milosti. E sad da vidimo koji su uvjeti izvršenja kazne. Kao i kod luda, jeliko? Kipičevan i, i kamenovan rek svog prije svega mora biti punoljetan. Moram biti punoljetan, širijetski punoljetan i jedna ovaj, maloljetnikom ne sprovode se kradna. Prvo da kradljenac, drugo da kradljenac nije otac vlasnika recimo ili njegovo dijete i muž ili žena. Što znači da ako otac ukrade od sina, ne osjecamo, ne osjecamo se, ovu, sin od oca ili muž ženi žena mu. muža. Jel? Je svako od njih ima pravo na metr drugog. Ima određeno pravo, to je ta šrubhazba koja se ne sprovodi kaznika. Što ne znači da se ne, ovaj, ne može kazniti. Na drugi način, zatvorom, bičevanjem, nekim, jel da je drugom kaznom. Ali se ne sprovodi ova širidska kazna, ova precizna određena. Da kradljivac ni na koji način ne polaže pravo na je ukradeniji metr. To je da ne postoji nikakva mogućnost da bi Ukradeni metak mogao biti, pa makar teoretski, jel njegov, recimo ako neko ukrade zalog svoj, založio ima dug, pa ostavio zalog od nekog drugog i ukradeno taj je zalog. Bok toga se noci je celo. Jer taj metak u stvari nije onog čovjeka, to je samo zalog, on nije postao njegov vlast. Jel recimo ne naplaći na plaća, nešto ne smo zaradili kod drugog, čovjeka nikada naplatiti i mi ih imamo ukrasti. Zbog toga se ne ocjeca ruka, ali taj čini nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno ukrasto čovjek. On nam je dužan, imamo zakonske načine da dođemo do svog haka. Nije nam isplatio jednu platu, dvije ili deset. Ili smo mu radili nešto, para nam nije platio, nikad nam platio. Ne smijemo ukrasto od njega. Ali ako bi ukrali, onda ne, ne ocjeta se ukrasto tog čina. Da je okradena stvar halal za upotredu. Što znači, ako Hradljivac ukrade haram, recimo vino, alkohol ili nešto drugo, da mu se ne osjeca ruka zbog harama, ukrao harama. Ja. Čak kažu islamsku islam učenjaci muzički instrumente krade, ne osjeca mu se ukrao zbog toga, jer ukradena ova, stvar ili metak mora biti haram. I da njena vrijednost prelazi e, četvrtinu dirhemu, tj. da ima nisam. Ako je se, se ukrao nešto manje vrijedno, To jeste krađala, zbog toga se ne Može se kazati zatvorom ili bit će van. Da je stvar bila na odgovarajućem mjestu za čuvanje. I to je uvjet. Na odgovarajućem mjestu za čuvanje kao što je kuće, garaža, dučan, nešto što, je, što se smatra da je, da je to čuvanje. Zaključano nešto, prijezano, zavizano. Jel? Ako ostavimo recimo auto, odključano, na parkingu ili otvorena bralata ili odlučano i neko uđe upali, ključ ostaviti. Upali odlučaju. To jeste krađan, od toga se nosica ruka. To nije čuvano. Ako smo ga zaključali uzeti ključ, to je već čuvano. Ne mora imati određene druge sigurnostne mehanizme. To je već za, me, za veće upave. Dalje metak nije uzet na očevi, pred očima vlasni. Znači, ako nam neko uzme metak, mi vidi to je otimačina i on pobjegne. Bez obzira bilo to silom ili bez, sili, bez upotrebe sili. To jeste krađavost, to je otimačina, ali zato se ne ocjeca ruka. E šta je sad krađavac? Kradljavac je dužan, kada se dokaže krađan, prvo da vrati vlasnik u kradjeni metak, kog toga poslira zileženje među islamskim mučenjacima. Jedni smatraju, pa da je dovoljno da se izvrši kazna da ne mora vrat međutim veći dio smatra da treba vratiti u kradjenih metaka koji je kod njega. U kravu to vrati ga. U kravu, kravu vrati. Ako, je već, ako nije kod njega taj metak u ovom prodovniku i tako dalje ne zna gdje, mora da doknati njenu vrijednost. A nakon toga, toga mu se ovaj, treba izvršiti nad njim kazna. Jer je, prvo je hak ljudski, znači vrati haka ovom čovjeku, njegovom, a drugo je hak prema Allahom, jer je prekršio Allahomu propis ili Allahomu granicu. I zato se sprovodi kaznan, da nema Allahom hak i ljudski hak, kada je bilo dovoljno vrati čovjek u njegov i gotovo. Međutim, on je prekršio Allahom hak, a je ti prekršio. I zato se sprovodi kaznan kao, je li odgojna mjera za njega. Kazna na ovom svijetu i odgojna mjera za njega, to više ne rada. Jedan od uvjeta s provođenja kazne za da, da vlasnik ukradenog imetka potražuje svoj imet. Jer ako ona ne potražuje, ne traži, nije, to, nije pod njoj tužbu, nije se žalio nadležnim, sudijama, kadijama, onda se to smatra da holaviju, je to i da je prešao preko toga i onda se krativcu, pa čak ako se zna koje nosicam, je neocnican, ne sprovi se kadan. Znači, kada se isplni svi ovi uvjeti i kada, je li, o, o, kada, se eliminišu sve prepreke, onda se odsjeca e, desna šak. Tako je propisano, znači desna šak, ne ruka. Neki smatruju kao su Zahirije, drugi ne se odsjeca ruke skroz do ramena. Međutim, to je mišljenje neprihvatljivog. Na osnovu praksi poslanika da je svata oslame drugih, jer kasni e, Halifa, ruka se odsjeca do šaki desna šarka. Ako se vrati krajđom da se osjeca uh, lijevo stopalo, ako se opet vrati treći put, onda lijeva šarka. I ako se vrati četvrti put, onda je desno stopalo. Hvala, tu ima razileđenje među islamske slučaje. Ja sam rekao da se samo dva puta osjeca dio tijela. Desna šarka i lijevo stopalo. Poslije toga da sledi druge kazne kao što je biće ovani zatvor. Međutim, rijetki slučaje, slučaje u istoriji islama, da je ovaj, da je se desilo da nakon prve kraži da se čovjek ponovo vraća jednom svojeće druga ili druga ili, ili nove. I ovog mišljenja je li džumu od islamskih učenjaka? Zabranjeno je za uzimac za neizvršenje podređenih šarijetskih kaznih, a iša rad Javlana poslanikova i supruga prenosi da je Kurešelić za zadrinog progrb jedne mahzumike Pa utralo nešto za vrijeme poslanika, ali cela tu sala tušala na daru Svjedema bekih. Pitali su ko će se zanju zauzeti kod lavu posanika rečao je to bi smio samo u same Ibn Zeid Miljenika lavu posanika sallallahu alejhi ve sellem. Dovetere bila kod lavu posanika pa se zanju zauzeo u same Ibn Zeid. Kada je to čuo lavu posanika rečao cela promijenilo se boja lica što razmutio se Kotovo je rekao, zar se zauzimaš za neizvršenje jedne od Allahovih određenih kaznika. U samemu je rekao, za, traži za mene oprost Allaho Ljudi, dobre namjeri, jel, htjeli da, da se zauzimu, međutim, pogriješili su. Jer kada se uh, utvrdi uh, trađan, odnosno grije, i kada tu dođe do imalama, do vladara, onda je stvar završena, gotovo, ne može se više zauzimati. Znači, kada je došlo predvečer je Allah posljednika, kada je ustao, održao govor, zahvalio kako kakvom idolku je potom rekao, a zatim, oni koji su bili prije vas, propali su zbog toga što su, kada bi od njih ukrao neki plemić, či ugledan čovjek, oni bi ga ostavljali, ne bi sprovodili kaznu nad njim. Ne bi sprovodili kaznu. Kada bi od njih ukrao nekih vijednike, zvršili bi nad njim kaznu. To je kod danas, je u našim društvima, uglavnom. Danas je tako, samo kažnjavaj običan svijet. Obično radim jer ovaj da kažem običan svijet, oni velikodostojnici, moćnici, oni to riješi. Ako i ako dođe do suda, on tu riješi tamo to neku spodinu. Ovaj uopće neće ne budu kažnjeni. I to je ono što je propast narode pri Taj pomogao Galeriju i Ruci moj život kada bi Fatima Muhammedova kćerka ukrala jabinoce. Ovo ovo je jeli, ali je li poslanikova i Salatova vizija koja je koju treba zapisati zlatnim slovima je li govori o pravdnosti i slamu prije svega pravdnosti poslanikale i Salatovela zato i pravdosti islamskih vladara koji su kasnih slijedili taku praksu. Bez obzira ko je tvoj sin kćerka spravedanka Jer se ne spravodio kazna zbog toga što neki ugledan je sin ugledu, onda je to nepravda Zulu nered. A to donosi samo jel, propast. Potrebno je naredio da se žena koja je ukrala osjećaju u, u je rekla posle i se iskreno pokajala i udala se. Nakon toga bi mi dolazila pa bi ja prenosila njene potrebe, Allahom posljedniku, ali je sara. Ovim smo, je li završili pogledaj odredo krađi odnosno kazna određujemo kazne za krađu s tim da se da još ovaj bitno spomenu tu da određimo kolosimo raspodjele se kazne recimo ako neko bio u nuždi i nužda ga naterala da ukrade recimo u vrijeme velike gladi čovjek ugrožio nema šta da jede i ukrade zbog toga što nema šta da jede i on je njegova porodica nad njim se ne sprovodi kazna jer koji tu za kao što Omer adlan koji nije sprovodio kazdo za sjećanje ruke u vrijeme velikih gladi koje je bilo njegov prije njegov tog recimo može čovjek biti prisuđen da uri da da ukrade nešto a šta je da ura da ura znači kad je ugrožen recimo život ljudski i on je prisuđen da bi spasio svoj život mora ukresti u tom slučaju ovaj njemu se ne ocet za ruka nego može da bude kažnjen na neki drugi blaži način sledeće što slijedi jeste kazn za pijenje ili konzumiranje alkohola o tome ćemo govoriti sljedeći put ovim završili kulup tovjana u stavronalivera confessio inne govorova forahim